Godmorgen, du lytter til taget på sengen. Det er mandag morgen, og klokken er blevet 8 mandag den 2. april. Jeg hedder Signe. Og jeg hedder Maja. Og jeg hedder kris. Og i dagens anledning, der starter vi ud med en morgensang. Ja tak. Læsten går frisk over limfjordens vande Rusker dem op til vågen flot Njæger dem mellem de fagnede strande Fylder med toner hver en bukt og sømanden synger bak sitt ræs på krysttok fra Nordsø til Kattegatt. Lengsel er saltet i limfjordens vannet, her fikk jeg på kin. Ja, och blev med kylig stänk mot min panna. Vi er til o mitt seglas sin. Ja, lin fjor jag älskar ditt blå humør. I kuling från hals och till hår på yr. Fantastiskt. med det så ska vi ha Lucas Graham med Drunk in the Morning. Da er tuba ja, godmorgen. Du lytter til taget på sengen, og det var Lucas Graham med Drunk in the Morning. Her, på, øh, her i studiet, der har vi besøg af Chaket, som er fire norske, norske drenge. Øhm, de kommer med hele team og det bliver, det bliver sjovt. Der bliver både lidt quiz, og der bliver lidt countdown. Der morgensangen bliver, har vi overstået. Det var fantastisk. Der, der var morgensangen, ja. Til den skarpe lykker, så har I nok lagt mærke til, at der var, der var et lille mennekor herinde. Det var Chaket. Men øh, velkommen til, drenge. Tusind tak. Jeg synes næsten, I bare skulle til at præsentere selv. Jonas Larsen, gerillefører. <laughs> øh, jeg hedder Peter Kerstensen her fra Jørgen. Jeg hedder Troels, og de mig Troels Træls. <laughs> det, er, det er godt, det der. Jeg Jeppe eller Jebber, og øh, jeg kommer fra Øresø. Øresø. Okay. Og til jer, der I kender, nu er jeg så godt, så øh, kan jeg fortælle jer, at, øh, det hele det ligger i dueland. <laughs> Både og... de skal, hvis du ikke kan høre så skal jeg bare læse op. Så skal jeg bare læse op simpelthen. Ehm ja, øh, jeg synes vi skal tage et, et nummer mere, men så de her drenge lige falder lidt ned. Øhm, vi tager <laughs> Falula med Bridges. Det er nu rigtig god musik ja. Ja, det var den dejlige Falula her fra øh, direkte fra morgenstunden. Signe, vi skal over nogle, nogle current events nu. Jeg ved i hvert fald, du har en, en yderst samfundsrelevant en at starte med. Helt klart, det har jeg. Altså, øh, det er igen vores, øh, vores kære nyhedsdatabase, EB.dk, som vi er meget glade for. Øh, som i går skriver, at øh, Pernille fra Paradise simpelthen har kommet til. Jeg ved ikke, øh, det var måske ikke helt bevidst. Helt øh, uden, at det med vilje. Helt, helt uden, at det var med vilje, at hun simpelthen kom til at øh, have brugt hele sin kærestes børneafsparing på at købe slik og flybilletter. Hvis den skal bruges på noget, så er det, også det. det er jo nærmest det samme, jeg selv gjorde. Ja, lige Jamen, præcis. Er de stadigvæk kærester? Ja, fordi øhm, der står her herinde på eb.dk, at, øh, at øh, de så, slog så godt nok op for en uges tid siden, fordi hun jo var kommet til og bruge alle hans penge. Ja, det havde jeg også gjort. Øhm, men hun, hun øh, forklarede med, at det er, fordi, hun er vant til, at folk giver hende ting. Så, øh, så han har åbenbart ikke givet hende nok ting, og så har hun simpelthen taget sagen i egen hånd og tænkt, så køber jeg bare selv nogle ting. Og de ting har så været slik og flybilletter. Øhm, men, men så vidt jeg kan forstå, så er de vist blevet kærester igen. Så hele sagen er endt lykkeligt. jeg øh, Han har måske valgt bare at øh, se bort fra alle de penge, hun har brugt. Men øh, Jamen, det er kærlighed. Det er kærlighed simpelthen. Jeg tror også, det er kærlighed. Vi har også haft en, en anden kørte event, som er, er meget relateret til jer norske drenge. Der har jo været ham her, øh, den finske kaptajn, som vist nok har... Hvad? Det skal lige siges hurtigt at når nu han siger ja, nu er jeg skædring, så er det selvfølgelig fordi vi har jagget på besøg. Vi har på besøg. Ja. Det præcis. Jamen altså, der er den her finske kaptajn for det her som kantineskib, som vælger at pløje direkte ind i broen. Øh, og jeg ved ikke om, om du har nogen kommentar til det Peter, om det, har, øh, om det har haft nogle indflydelse på dit liv. Jamen ehm øh, det har vel en eller anden indflydelse, fordi nu nu er afstanden jo kan man sige blund større til til vandsøsel. Og det, ja, det bekommer det bekkommer i fint. Det er godt nok. Ja, så for os, der det ikke nogen katastrofe. Okay, hvordan er ikke nogen katastrofe for jer? Jamen, øhm, jamen det er det ikke i det omfang, at, øh, at det, er jo, det er jo tættere på, at vi så bliver afskåret af resten af landet. I vil simpelthen gerne have, have vendsyssel, så si ud eller eller som en separat stat? Ja. Et separat land, måske? Måske. Staten vendsyssel? Ja. Fraktionen? Fraktionen. <laughs> Fraktionen vendsyssel? Folkerepubliken, vi kan kalde det, hvad vi vil. Okay. Har jeg nogen idé til hvad for et politisk system der skal styre eh øh, Ikke demokrati. Ikke demokrati. Nå, hvad skal det så være? Nå, Anne. Jeg ville, jeg, jeg vil prøve at være mand, så der opløses det envel, hvis det er det. Det's bare ikke, det her det du er ikke. Noget. Oplyst envel. Ja ja. Så, så tager vi det. I skal vælge den konge. Ja. Okay. Er det dig, konge Peter? Nej, det tror jeg ikke. Det det tror jeg umiddelbart ikke, men der skal nok være nogen der kan finde ud af det. Okay. Og så ligger i musik til. Ja. Ja, det kunne vi snille. Det lyder ikke helt dumt. Ja. Er der ellers, har I ellers lavet noget spændende i ugens løb? Mm. <laughs> Jamen... Vi har ja, vi har været fulde. Ja, og så har vi... Så har været en tur ud på gården og spille noget musik. Og drikke noget øl. Og få noget æg, der skal rose ud. Og nu at Peter ser gården, så har jeg lidt, lidt baggrundsinfo. Det er sådan, at de fire drenge her, de hænger rigtig meget ud på en gård nær mørke. Der er faktisk to af dem, der bor der. Sådan hver dag, øhm, og mørke det er en lille by lige uden for Aarhus skal det siges, og det er faktisk uden for mørke, eller hvordan det er ja, det er ved bale, undskyld jeg, ja, det er fint, og det er nu, det er nu også måde. bare den ene af os der bor der <laughs> Nej, hvis, men det er så også, hvis vi skal gå op i teknikale tæler <laughs> Maja får også du den der raktes <laughs> ja. lige der, vær så god tak, den fik jeg også sidste gang ja. så det er ja, ja, det, så skønt du kan få den hver uge, hvis du fortsætter og tak venner, ja, tak fedt. Jeg tror, Jamen. vi i noget musik. <laughs> og det bliver Title The Creator med Youngers. <laughs> og så er der sådan ikke mere at sige til det. Sådan er jeg bare. Sådan er bare. Ja, godmorgen. Du er lige taget på sengen. Og du har lige hørt Title The Creator med Youngers. Her i studiet, der har vi besøg af Chaket, som er fire nørgeske drenge. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. godmorgen. <laughs> øhm, ja, men... Vi skal egentlig ikke snakke så meget om, om dem og deres musik lige nu. Det kommer for os senere i Majas musikhjørn. Øhm, lige nu så er den nemlig tid til Chris's current events. Ikke helt. No, vi skal fucker. egentlig over til Sines countdown. Nej, det er rigtigt. <laughs> <laughs> Men du kan da få en researchpris mere, nu du er i gang. <laughs> Maja, har, det det Maja har, det har, det har tidligere i dagens program bundet researchprisen for at have sine uh, informationer i orden, så den får hun lige endnu en gang. Øhm, vi havde current events lige før. Ja. Det ved jeg udmærket godt, det var bare en joke. Vi kan godt snakke om det igen, men det bliver altså lidt kedeligt så. <laughs> Signe forhælder sig den countdown. Ja, vi tager countdownen. Og i dag er det simpelthen en countdown over de mærkeligste jobtitler. Hvor, øh, nu skal jeg lige se, jeg tror vi har seks. Seks på vores countdown i dag. Hvor øh, på 6. pladsen, der har vi en marketings ninja. Som simpelthen er øh, ja, blevet et begreb for en, som er god til marketing. En der hurtigt til sit arbejde. Hurtigt og stille. Ja, ja lydløs sige, lydløs og øh, drøhnhurty farlige måske efter ting som ja efter farlige ja. efter ting som trone under lav prange klart er der krav om at han skal have sort tøj på? Øhm, jeg er ikke helt sikker, men Nej. hvis det bare så ville det altså den være der, sejt. Den tætsiddende ninjaburke hvor man jo kun ja. lige kan se over altså på, ja. på billedet er der en mand i sort tøj. Men er jeg det ikke. en ægte marketingsninja? Det ved jeg ikke. Så en jeg forestiller mig en bedemand. Det godt være. Der er trone under lav prange. Og som er, er helt vildt god til at, at, at få folk til at købe alle hans ting. Ja, ja lige det, præcis. Uren ja. og hvad, hvad nu ellers render os selv der. Ja. Godt. På en femte plads, der har vi uh, Chief Storyteller, som simpelthen er uh, sheriff i historiefortælling. Og uh, det, det, det, går, det kunne godt led tankerne hen på noget lejerbog eller sådan lidt. Men det er en, uh, en titel som en, der hjælper firmaer med at få deres uh, salgstale frem. Jeg tænkte ellers altså en, en ledende position i en børnehave, ja, ja. Så, så, så skal det være den gode historie i dag, så henter vi vores Chief Storyteller ind til det, jeg fortæller en konflikt historie. En, med sådan en sheriffstjerne, hvor der Chief Storyteller. Stories, øh, or, or. Øh, det, kan, det betyder øh, chef, historie, fortæller Det er bare det er sådan moderne <laughs> udtryk for i virkeligheden Når vi har haft i, jamen, jeg ved det, snart ikke snart 100 år Hvis ikke mere i, i Vensys Vi har for eksempel Poul Erik Krohn, det er jo bare det Det er jo bare er historie kødte. Det er den institutionaliserede anekdote For dem der ikke lige kommer på Vensys Kan I forklare det om, hvem Poul Erik er? At? Jamen han er Danmarks første stand-up-komiker han var det, man i gamle dage kaldte Skjæl, tror jeg. Og så skjæl. har det, man i nutiden kalder for Drukken. Ja. <laughs> en, verdensmand, en verdensmand i, i fortællinger og sang. Han er nemlig lige præcis en... Øh, han er vensøsles verdensmand nummer et, ja. jeg tror. Det kan, være han, det kan ja. være, han skal have titlen som Chief Storyteller. Kan, ja. være, han vil få det, jeg tror, han definerer den. Han ja. de okay. Det er fedt fedt. Ja. fedt. Ham, er ham skal vi have med en dag. Ja. Han er død. Han er, han er ude, men... Han er død. Ja. Ja. Er det... ja, han brak sig selv hjælp. Han sidder på bænken, kan man ja. se. <laughs> jo. Godt, tror jeg tror ikke, vi skal have ham i hvert fald. Nej. Nej. Det vil være lidt ulækkert. Ja. ja. Stank. <laughs> på, en, øh, på en fjerde plads er vi kommet til. Der har vi øh, Chief Happiness Officer. Som øh, igen noget med Chief. Men øh, den her gang, der er det simpelthen Ronald McDonald, fordi han spreder glæde, så har han fået titlen som Chief øh, Happiness Officer. Men, hvem er det, der er glad, når man sidder derhjemme og græder, og har fået kæmpet sig vej ned med sin, altså, sin tømmermænd? Nej, men sådan, det der mækkentur der, hvor man har det skidt man har det retigt skidt. Det er selvfølgelig første verdens problemer, men man har det. Nej, men det er jo lige det det her det i virkeligheden handler om. Det er jo det er et problem, og det er jo bare en flot titel for når det altså der vær en hofnar for eksempel. Det er bare det. Det er bare underholdning i sandhed. Det handler jo behenni om der hofnar. Det ved jeg, det er lidt lig. Men det er også men det det er jo sådan set det er jo sådan set bare det er jo et gammelt koncept, at når nu ja, det er jo gammel vin på ny Du du da om til til noe andet for at vil ja. du skrive det på din TV chief. Taler sjov happiness. tøj på, smiler og sælger lort. Ja. Fuldstændig chief happiness officer. Ja. Yeah. Ja, lige præcis. Running gang. Men På en tredje plads, der har vi et job, hvor du kan blive professionel zombie. Det var for et par år siden, hvor turistattraktionen London Bridge i London hyrede zombier. Hvor at, øh, i jobbeskrivelsen stod der, at man skulle iføre sig øh, øh, skræmmende tøj og skræmmende make Og så øh, gik jobbet på at skræmme livet af folk, der kom til den her turistaddirektion. Det, det er fantastisk. Jeg har været der. Øhm, de er sindssygt uhyggelige. De har sådan nogle, øh, nogle øh, virkelig creepy kontaktlindsager. Kan hey, I huske DJ Alligator og hans kontaktlindsager? han er fandme uhyggelig. Ja, han er fandme creepy. Fun fact. Uh, det er Divya de Nu så blev de via Dast der synger I wanna say kan jeg lær lige Det lyder ikke. Det følt sig rigtigt. Det er hendes unge dage. Ja. Er det rigtigt? Ja. Der startede hun karrieren. Hold dig kæft. Hold helt godt der. Men det er det er nogle spændende kontaktlinser og så. Det er det. De er det er rigtig flotte. Og de har dem alle sammen. Ja. Krauler bjørn. Alle zombierne. Alle det kan sammen. være det måske der DJ Alligator fik inspiration til hans karriere. Det kunne men man kan være. også sige det måske er det eneste job som folk der øh, for eksempel ryger for mig weed hvad er det, at de rent faktisk kan bestride fordi rigtigt. man skal jo egentlig ikke gøre noget sådan man skal bare være en zombie og det kommer fuldstændig naturligt det er rigtigt og der var man også sulten at når man endelig har bestemt sig for nu rejser man sig fra sofaen ja. så strækker man jo sådan ud hen mod køleskabet når man går hen mod det sådan ja man skal jo egentlig bare skræmme skræmme de folk der omgiver en ja det er jo somnligere ja, ja. det er det eneste ja, ja. faktisk var rigtig støvnt og sulten ja hmm. Der har vi visual clearance engineer som som som det er en god vinduespusser. Lige præcis. Æh. Det er nemlig vinduespusser. Wow. Det er hvor simpelthen der er nogen vinduespusser der har tænkt at det her. Det lyder simpelthen for Vi vi sætter sku vores egen titel på og så bliver vi øh, syns øh, ingeniør ja. eller hvad man lige skal oversætte det ja. til. I hvert fald så er det en stor titel, der dækker over at være god til at puske vinduer. Hvor vidste du det fra, eller var det bare noget, du det, lige regner? Det er, ud? fordi jeg læser sådan noget øh, markedsføringskritik. Og der, der kan man sige, det er sådan en del af det nye sprog. Du ved. Ja, nye det er sådan, sprog. Ja. Hvis man skal lave et eller andet, der lyder lækkert, Jamen, det er så jo sådan, rene, det er det sådan en visual clearance. Det er spændende, det er indien, det er stemning, det er... Uh, det, er hele spil, det spiller avisartiklen her med overskriften. Hipsters bliver landmænd uden at forlade lejligheden. Jeg synes det, det klinger lidt i samme kategori, ikke det der sådan det hele, ja. det, det er bare det lækker uh, uh. der. også det er helt den der newspeak ting at man som jeg derfor at man tager noget gammelt og så laver det om, fordi så du kan ikke du ved en gang, så hed den en eller ja. så blev folket i tvivl om det var et godt arbejde eller ej, så begynder man at kalde service medarbejdere. Ja. Så når man bare. Ja. <laughs> <laughs> og for lige for lige at sige, hipser blev landmand uden at forlade lejligheden, det er metroexpress. Ja. Der har vragt den et ja. Det er meget spændende. Men har det jord under neglen? Godt, hej. Det tror jeg ikke. Det en lille smule. Ja, lidt. Urban farming hedder det. Ja. Godt. Bare lidt. Og først, så kan vi lige lave lidt... Må jeg lige ja, lave et reklame? det. Lige uden, at det er det kan for det. meget. Øhm, der er nemlig det, der hedder Himmelhaven her i Aarhus, som faktisk er en slags urban farming. Pissegodt så projekt. Så hvis, øh, hvis man virkelig gerne vil, øh, vil vide om, altså hvad er urban farming, og hvad okay. gør det ud på, øhm, så gå ind på Himmelhaven søg på dem på Facebook eller, eller lignende og like dem eller et eller andet. Øhm, det er rigtig godt. Og hvis man God. vil vide lidt om øh, landlig farming, så kan man tage ud på gården, hvis der er skovgård. 58, Balevej 58. Der, ja. hvor I holdt til. Ja, det er der. Mørke. Mørke. Sådan. Kan man finde det, så er man velkommen til at komme forbi. Og så man måske lige ulejlig med til at, til at tage et par øl med, hvis det endelig er, at man dukker op. Det kunne man. Det kunne man. <laughs> man og <tænker> Søren <laughs> ryger også øl med, når han besøger jer. Var han Sanrye os ølmænd og han besøger ja. Nej, det er ikke honning. Han lever på det side der. Ja. Jeg, jeg, jeg <laughs> det side der ja, ja, en virkelig lille historie før gode. som næsten også går i radioen. Sanrye <laughs> lever æger honning når de besøger skår. Eller hvad jeg ville. Vi jeg vil ikke sige at vi er nabo med Sanrye, men han bor tæt på og øhm, ja, hvor vi er gode venner med ham, så Plod fyr. Ja, han er en flot fyr. Ja. Han er en fantastisk mand, også når han ikke er på øh, på TV. Mm. Sådan. Ligger der bide. Nå signe undskyld. Skal vi, ja, vi skal skal tilbage til ham Skal vi til første plads? Vi skal, have, skal, vi, skal vi lave en trommebebel. Vi skal næsten lave en lige så. Åh, god. Første pladsen går til Director of First Impressions, hvilket er et ja. fint ord for en receptionist. Ja, det er godt tænkt. Det er fucking godt tænkt. Det er nej, det. jo elendigt tænkt. Det. Det, det, er det er en Nej, det er en elendig altså. okay, vi har én på impression. en indsød, altså, ja, det er genialt. Det er genialt. på den? Vi har en på den side, der siger, det er genialt, og vi har en på den anden side, der siger, det er elendigt. Men om ikke andet, så er det førstepladsen. Og det er i hvert som Og det er i ugens countdown. Yeah. Ja, og det er i men... taget på sengen, og det er 98,7. Det er det Og nu skal vi høre You've Got the Love med Florence and the Machine. Godmorgen. Ja, du øh, lytter til taget på sengen. Det er Aarhus Tudendradio 98,7. Eller ind på asr.dk. Lige nu. Så er vi gang med en af de ugentlige første indslag, som der hedder Majas Musikhjørne. Øh! Tak. tak. Det er mig, der er Maja. Og, øhm, her i dag, der har vi besøg af Shacket i studiet. Shacket, de laver musik. Det er fire norske drenge. Øhm, og ja, jeg synes egentlig, jeg vil rigtig gerne høre, hvad jeres tanker sådan er bag jeres musik. Vi kommer til at høre et nummer lidt senere, så bare, ja. I kan i hvert fald fortælle jer, hvad... Ja. hvad ja, Jamen, hvad har I sådan af tanker om bagers musik? Den oprindelige tanke bagved det, det var bare, vi skulle lave noget, noget sjovt musik. Øh. Hvordan startede Chak'et op? Chak'et hmm. starter for cirka... Øh, det er jo nyt projekt for fem ugers tid siden. Der mødtes vi første gang ude på øh, den gård, hvor jeg bor på i mørke, hvor, vi også, hvor jeg har øvelokale ude og studie. Og så øh, så går jeg fuldstændig op. Altså jeg kommer hjem til hjemme, og så har han bare et rum, der er fyldt med instrumenter som han har haft med hjem fra Indien og som han har samlet sammen i Århus løb. Og det er det som var i lille barn kom på en lejlighed. Og så gik vi vildt altså bare i gang med den musik. Sådan em hvordan fanden fanden siger, at vi netop skulle skulle hæde shacket. Hvad var Det kommer de ikke det kan jeg virkelig ikke huske. Det kom det kom. Sådan, jeg var, sådan er bare. Altså, vi er fulde. Okay, em lige allerserst at vælge dem øh, dem i høre snakke nu. Det er det er Jeppe. Ja. Og det trols. Yes. Øhm, og det er jeg, der ligesom står for musikken bag ved nummerne. Eller hvad skal man sige? Det er jeg, der står for alt det, det tekniske. Selve musikken. Ja. Ja, ja, ja, hvad skal man sige? Ja. Spille instrumenter og optage. Ja. <laughs> Lige præcis. Er det, er det noget, jeg har gjort i, i mange år? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså, jeg har spillet øh, <laughs> altid. Og spillet mange forskellige genre. Og mange forskellige instrumenter. Og så har også opbygget en god instrumentpakke derhjemme. Hvad øh, med Ja. Jamen, jeg har spillet en masse instrumenter i lang tid, og så her for nogle år siden, så begyndte jeg at prøve at lege med at producere noget musik, altså optage det og mixe det og programmere tommer og den slags ting, fordi jeg blev interesseret i at høre hiphop, og så har jeg lavet hiphop beat i lang tid. Øhm, ja, så vi har hver vores genre-mæssige input til chakket. I kommer fra forskellige baggrunde, kan man sige, ikke? Ja er um, Og rulle. <laughs> <laughs> og så har vi vi har de to andre her, der, der står bag ved teksterne på musikken. Det er jo sådan at Chaket, uh, det er en hiphop um, Det er sens. <laughs> ja. Er de <I> ved det? <laughs> um, jeg er heller ikke helt enig. Jeg synes musikgruppe. Ja. Det synes godt. Ja. Er, er det er det musikgruppe? Ja, vi kan godt lige at hvis vi musikkanter. Ja. Okay, jeg fandt mig ja. ja, okay. okay. så. Spille er det let's see. Det er mere sådan, en, der, sådan en klub så kan vi spille musik. At at Dennis and Star Baby, teksterne, altså de her spillemænd, hvad skal du sige, kaster bag med teksterne. I tid sån så har er... vi vel sådan lyrisk kvalitet Okay. Åbenbart tror jeg er ja, direktør lyreisk for, for for ja, sådan et eller andet folk. Ja. Hvad, hvad har jeg at tænke når nu i i så der ned og skal skabe en tekst til en sang. Hvad hvad hvad tænker i så over? det starter vel ind det er mere processen. Ja, det altså, starter måske nok mere, og mere med som regel, at øh, øh, Troels og Jeppe, de får lavet et eller andet beat. Hvis øh, det er, sådan, er pisse lækkert. Og så hvis det er pisse lækkert, og det er det, så plejer vi at... Ja. Så skriver vi noget til det. Så sætter vi os sammen, og så finder vi ud af, hvad, hvad temaet det kunne være. Og så prøver at arbejde det i hver vores retning, eller sådan. Mhm. Okay. Jeg, jeg har hørt, jeg snømmer. Og der er en øh, en tidlig kærlighed for for venstyssel, og den går også igennem i år. For venstyssel. Og det Er det noget der betyder meget for jer det her budskab her okay. med fed venstyssel? Eller er det mest bare for show? Nej, altså det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo lidt for show. Men der er jo ingen spæv uden alvor eller sådan. Men det er jo altså er jo, det, det er jo primært for show, så var det i hvert fald i starten for mig i hvert fald. Det, jeg tror, også, det det, det jamen, man modnes. <laughs> jeg, jeg tror vi er lidt forskellige på det område, men for mig er det i hvert fald vigtigt sådan at Norrøen det blev jo lidt sådan teoretisk størrelse, hvor det starter ved Hobrø, det blev lidt flydende og det der, men Vendsyssel det er jo fuldstændig defineret ved at der er en fjord og så nærvar, og den, det, er jo, det, det er jo en landstdel. Og der er også en dyrebro ved. er, er en dyrebro. Jeg ikke snakke om den dyrebro. Men der <laughs> Ja, det blev Ja. Det jeg mener der var at, øh, øh, at så seriøst at det måske ikke, men allivæld så er det jo lidt fordi eh øh, især hvor, efter man er flyttet hjem så kan jeg godt lige venskyssel. Ja. <laughs> ja. Hv hvor vil jeg gerne hen med jeres musik? Det det, det med vil vil jeg gerne det, noget stort, vil jeg gerne uh, på at stå en eller anden stor scene eller hvad hvad er jeres mål med den musik? Ja, det er jo egentlig målet det var at tjene noen penger, var det ikke? Ja, kan ikke jeg gerne løn noen penger. Jeg kan, jeg kan huske Peter har skreblet ned i sin sin notesbog fra den gang oh, yeah. Jonas uh, ringte til ham og, find, og fortalte om ideen med med jakket. Der Peter noterede at vi skal ud på gården den der den weekend. Forventet indtægt cirka en halv million. Det, det er okay. Peter han spørger, jeg siger ja, Peter, vi lægger fat med jakket. Det er det er jepper, det er trals det der med. Vi finder på noget. Så siger Peter, væ jeg skal bare lige høre ind, vi fortsætter der. Hvad kan jeg forvente at tjene på det her? Jeg tror også, det var fordi, jeg var på vej i byen, så jeg skulle lige vide, hvad jeg kunne bruge. Ja. Så får jeg så videre, den er al millionen. Jeg ikke set en krone. Og så var Shacket i gang. Og så var det i gang. <laughs> jeg synes næsten, vi skal tage at høre et nummer fra, fra Shacket. Mm. Ja, hvad siger til, at vi spiller os to? Ja, den er vi med. Det gør jeg bare. Hey, hey, det. Den, kommer. den kommer her. Det er spændende. Det er Indien. Det er stemning. Det er ord. Uh, det er hele spil. Det ja, det var øh, os to, øh, af Chaket, som vi er så heldige at have i studiet her øh, om morgenen. Du lytter til Års øh, Studenteradio på 98,7. Vi er taget for sengen, øh, og vi er i gang med Majas musik, Jørgen, og, og Maja, du, skal, du skal snakke lidt med, med drengene omkring det nummer her. Det er vi nemlig. Øh, vi hørte jo lige før Chaket ja. med os to, og øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at pille nummeret lidt fra hinanden. Ja. Øh, så jeg tænker, hvad med at, at fortælle lidt om, Hvad, hvad, hvad vil et indsat spillet instrumenter her? Hvem spiller det og sådan noget? Altså bare bare Jamen, se. Jeg vil lige starte med at sige, at os to er lidt øh, atypisk shakket numre. Okay. Fordi at det er normalt... Det er nummer to. Ja, det, det, så det, er, det er andet nummer, vi har lavet. Men, men det, normalt så foregår shakkets arbejdsprocedur på den måde, at vi tager ud en fredag og går i gang med ham og en masse bejer, og så laver vi bare musik, yeah. indtil vi siger. Det her nummer det er så opstået. Sådan en, en, en dag med tømmermænd bagefter, hvor et, øh, hvor vi var trætte, og vi øh, var stadigvæk, havde lyst til at lave musik. Så endte vi med at få lavet lidt roligere nummer, øh, som er mere klassisk hip-hop. Øh. Men det er lækkert. Ja, det er pisse lækkert. Ja, det er sådan... Så der er egentlig bare noget no trommer på, så der er der noget scratch med nogle plader, og så er der noget guitarer spille på guitar på det og den på bas. Det er alt sammen indspillet ud af Jeppe. Ja. Okay. Øhm for lige at at det. Ud det er faktisk sådan vi er så heldige at Chakki Diva vil spille deres helt nye nummer for os. Det kommer mm. det kommer i slutningen af den her udsendelse her. Øhm um, det vil sige om hvad et kvarter 20 minutter eller sådan noget. Det ja, omkring. Øhm um, og det har engang altså det har engang en titel siger, lige nu, til. så Næh. det er helt rammet. Og det er heller ikke helt færdigt, men øh, det kommer senere, så kan I høre noget lidt andet chakket lyd, bare som vi lige har noget at, at relatere til. Øhm, men ja, hvad, hvad har jeg gjort af tanker omkring teksten hertil? Øh, til os to, der var det, vi startede, vi ville gerne køre lidt i hver sin retning. Jeg startede med noget, jeg ville gerne have. Øh, jeg elsker pik og patter niveau, øh, hvor man er det, det, det, lyder som, men så kan man sådan grave ned i det. Og så det alt muligt under det. Øhm. Kan du komme med et eksempel fra fra teksten? Ja, men det der så var, det er, at øh, Peter Christensen, han tvinger mig til at lave en lidt mere, hvad kan man sige, ærlig tekst. Hvor det ikke er, jeg gemmer mig bag forskellige metaforer og alt muligt. Men hvor det bare sådan Jonas Larsen eller Knokkelmann eller mm. hvad det nu er. Og da, der blev det fandme, der blev det bare pisse godt. Jeg var mega uenig med ham til at starte. Ja. Men så synes jeg, det blev godt til sidst så bliver det en ærlig sang, det er virkelig en ærlig sang, der er ikke noget spas og gak som sådan. Nej, men det er også fordi, det kan hurtigt blive sådan, det er jo ikke sådan nødvendigvis svært at, hvad kan man, ja, det er ikke nødvendigvis svært at sådan et lande andet, der rimer, men det kan være en kunst at skrive noget, der rimer, som man rent faktisk mener. Mhm, det er svært. Ja, jamen øhm, jeg vil gerne sige tusind tak for, at, at I ville være med her i Majas Musikhjørn. I er selvfølgelig med os resten af, i resten af udsendelsen. Men det var i hvert fald lige nok om jeres musik for i dag. Der er jo sådan, jeg får lov til at ønske et nummer, som tak for, at I gad at komme herind. Mm -hmm. Og jeg ved ikke, er det sådan, at Peter, vil du gerne præsentere det nummer? Ja, det vil jeg gerne. Hvad er det for net? Det er Wu-Tang Clan. Og så er der sådan set ikke mere at sige til det. Sådan er jeg bare. Sådan er bare. Sådan er bare. Sådan er bare. Det. Nå, det er tænkt. Ja, det var Wu-Tang Clan In Not In The Fuck With Og vi er taget på sengen her på 98,7 Over hos Studenter Radio. Ja, øh. vi ved ikke lige helt om teknikken var helt i orden Fordi måske har I hørt alt hvad vi har snakket om her Mens musikken er spillet, måske Nej. ikke øh, det, Hvis jeg har hørt noget med en som sombretto Så kommer der et billede op, og det er fint Ja Hvis I ikke har, så kommer der et billede op, og det er også fint Det Yay. er også fint Godt <laughs> Vi skal Maja, hun har forberedt quiz Det har jeg nemlig ja forbrengen chris det var jo sådan at det går der var det faktisk 1. april og som de fleste nok har har indset eller hvad skal man sige øhm, så er 1. april det er en dag hvor der er aprilsnar så jeg har taget nogle forskellige overskrifter og så skal i sig selv vælge om eller så skal I gætte om den her overskrift det er en en 1. aprilsnar eller om det er en en ægte overskrift vi, vi har to hold. To, vi har to hold her. Vi har min medværtar Kris og Sine på holdet. Hej, okay. Og så har I vi kendt. to fyre fra fra sharket. Det er fucking meg. Jegbør truds. Er I klar, gutter? Det, det er, er vi. Jeg er ja. mega klar. Yeah. Okay, her kommer den første. Bekæm overværet 10. marts datovering. Den ægte overskrift. Ja, det er jeg ja. os rimelig sikker på, det er. Det gør han sgu ikke. Nej, nej. Åh, oh, det gør han altså. Det, tror jeg, det, det tror jeg ikke, han gør. Det tror jeg ikke, han gør, ja. Det er en tissemandsdatservering. Valg... Men det, det... Der må du altså, måske bøje med... Taget på på sengen svarer, at det er en rigtig overskrift. Ja, så siger, så, siger vi, i, så siger vi, at den er falsk. Det er falsk. Sjagt siger, at den er falsk. Det er et humor. Den er rigtig. Den er. Den er i Jonas Larsen, han vil, så <laughs> der er faktisk experbad.dk. Johannes Larsen henovervejer 10000 kr. Ja, men det går bækkem så tydeligvis også, at han har faktisk lige for reserveret en meget fræk eh øh, reservation af Bosch Spice. Øhm, og er nu klar til at gå skridtet videre åbenbart. Men er, er det er, det, er, det, er det en tatovering <laughs> på tisanmand eller en tatovering anti-sman? Anti-sman. Han vil ah, gerne. No, jeg, jeg tror det sige. No, no. Nej, jeg tror også det var på. Eller mm, så var det direkte af forskriften, altså øhm så, så, så kommer vi til til til på til kommer vi til det næste. Den største lottogevinst i øh, i verdenshistorien 3,6 milliarder blev udløsat i Lottos. Er det danske kroner? Det er 3,6 danske milliarder kroner. Det er det er en rigtig overskrift. Ja, det er, er det er altså. Også? Det er for i snak. Ja. Nej, rigtig overskrift. Ja. Så står der 2-1 til, til taget på sengen. Det er nemlig en rigtig overskridt. 2-1 efter to spørgsmål. 2-0. <laughs> wow. Jeg havde været med på A-niveau, skal lige ses. Æm, på det. Nej, det kan jeg heller ikke. Æm, så kommer vi til næste, som der er blevet bragt i P4 Obama kommer til Lolland. Nej, nej, den tror jeg ikke på. Det gør han, det gør han, han ikke. Jamen det tror jeg sgu ikke, han gør. Selvfølgelig gør Sådan han det. Lolland skal ej, også have ej, noget opmærksomhed. Det gør han jo ikke. Folk Jeg flytter fra Lolland. Stop, stop. Det det faktisk lidt. sådan, at, at, at, at, at der har været snak om, at flyvelandingsbanen flyve på Lolland, at den, skulle, at den skulle blive gørt meget større. Så de kunne lige så gøre det her i, i forbindelse med, at Air 1 One, det de de skal lande. Tror det? I det, tror, I det sandt, eller tror I det falsk? Det er sandt. Det er en af de klare. Det er de klare, det er det altså. Ah, skal altså, han besøge Banholm Frokostplads eller hvad, hvad skal han på de altså Det er falsk. Det er meget falsk. Og det er en ah, en meget stor aprilstreg. No, ehm. Det, det finder ikke. Nu så der 3-0. Jeg troede på Der, er, der, er, der er, så der så 3-0 til til, til taget på sengen. Sæt. 0 til Chaket, 3 til tæd på sengen. Det ehm det sæt det Men det er faktisk sådan at P4 Shetland, de har faktisk fået rigtig mange klager og og henvendelser på den her. Den her Fordi folk troede på det Fordi folk de simpelthen troede på det, det Og stankes lollander <laughs> stank Nu fik de lige håbet op Og så var det oh. bare en april snart yeah. okay. Okay. okay, vi tager den næste yeah. Tyg en uh, graviditetstest Det er ikke nogen april altså, Tyg en graviditetstest Ja, du kunne bare tyg Det er en ny måde man kan tage en uh, graviditetstest Den, den tror spurgens. jeg også på Nej, jeg tror på den Chris, jeg, jeg tror på det. Det er, ja, ikke det er din afdeling, Signe. Det er ikke nogen er prisenar. <laughs> okay, æ, tror I begge to? Æ, begge hold hedder det, at det ikke er nogen er prisenar? Jeg tror, det er rigtigt. Du får du får far. Ja, men så siger jeg, ja, ja. ja men det tror jeg, at ja, det er rigtigt. Det passer ikke. Ej. Det er simpelthen falsk. Se, Signe, det er det, der det sker, når du bestemmer. Ikke. Ja, yeah. men det kunne det godt tyngde. være at teknologien var kommet okay. så langt. Ja. Kom så. Ehm, yeah, ja. Ehm. Det synes fandt. Man kan ikke øh. tjekke nogen gravitations <laughs> test. Så uh, Stilling er nu 3-0 stadet væk. Til tede på scenen. Kate Winslet, Titanic sagen giver magbrag fornemmelser. Sand eller falsk? Sand eller falsk? Det, det er sandt. <laughs> jeg, jeg tror det også lidt på at den er sand. Det, Se lige, okay. onger, okay, også, selv idioten kan give en bedre brækfornemmelse. Det er rigtigt nok. Og hvis der er nogen, der skulle have brækfornemmelse, så skulle det lige være Kate Winslet. Det er korrekt. Det er meget falsk. Yes. Så det. Det, det, er det 4.1, ikke? Det står nemlig 4.1. Det næste. Aqua Naked. En ny gavnlig motionsform fra, gig, øh, fra GIG-foreningen. Aqua Naked. Nøgenbædder. Det er noget med nøgenbædning. Hvad er det nye i det? Det er ikke en nyhed. Det har vi gjort i Vennelseslære i, <laughs> I Det Hvad siger den? du givet på Geekforeningen? Sand øh. eller færdigt i hvert fald? Jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk på, det er sandt. Ja, det, det kunne, op, kunne være noget, uh, Geekforeningen fandt uh, på. men det klart. tror vi ikke på. At For der, at lokke folk til, tror, vi måske. Vi er, geekforeningen føler lidt, at der er folkeflugt måske, fra deres forening. Og så tænker de, nøddanning. vi skal have lidt, der kan veje op med stripfitness og pole dancing. Vi tager da Aqua Naked. Er det vi gør? Nix. Nej, det gør ikke og chakket har ret. Ej! Yeah. Ja, Njæj! Sådan! Ej, nej, nej. På Ja, det er simpelthen det er falsk. Sådan. Ej, det er... Der er lige et par stykker mere. Der er... Der er faktisk kun én mere. Den her lyder sådan her. De ældre bliver rigere. Alle andre bliver fattigere. Er det, sammen, nej, det er jo rigtigt. Er det sant eller falsk? Nej, det tror jeg ikke... Det tror jeg falsk. Bliver de ældre riger? Nej. Blev de det? De smiler i hvert fall fælt. Hva ser du på? Jeg tror faktisk de blir rira, nå kan de jo både de kan jo hæve det av seg alle mulige senger. No ja, det er riktig. Eller er det på penger eller er det på på andre opplevelser? Det er det altså, det er kul cool cash. Du får den her Chris. Hmm. Jeg tok den siste, og det gikk ikke så godt. Ja, de blev så du bestemmer. Helt sikkert. Ja, jeg jeg jeg må så jeg må være inn med Shakki. Jeg tror sgu også de blir rira de eldre. Det er også så riktig. Det er sådan, at, uh, de vant. Yay! Hvad var den, en indstilling. Det er også Tabte jeg under vejrs. <laughs> I kampens hede. Jeg tror der er noget med 4 2. Skal vi lige tage en igen så. <laughs> der er en meget dårlig ding, men men tak for og tak for quiz. Ja, det var du dine dygtsmul ja. Ja. Vi limod. Der til kamp næsten. Lige præcis. Og nu skal vi høre Dixie Miss Lizzy med Waterline. Yes. Yeah, fedt. Ja, fedt. Ja, det er fedt. En Et godt nummer. Jeg elsker Pick and Patter niveau. Godt, det var alt, hvad vi nåede af Waterline med Decimis Lise. Vi skal nemlig til at runde af for i dag. Det skal øhm, vi nemlig. Ja, tusind, tusind tak, fordi I lyttede med. Det og tak, var tak til Chaket, altså. fordi de ikke havde kommet. Stort tak, tak sådan til Chaket. Vi skal lige også gøre lidt opmærksom på os selv inde på Facebook. www.facebook.com. Vores fantastiske adresse. Gå ind og give os et like. Øhm, vores podcast kommer også op, når jeg lige husker at få dem klippet. Det skal jeg nok gøre. Godt, Chris. Lige Så præcis, tak. ja. Øhm, Maja, hvad skal vi over til nu? Ja, jamen, øhm, det er jo sådan, at vi har været så heldige at have besøg af Shacket øhm, Og de vil faktisk gerne spille et helt nyt nummer Nummeret har ikke nogen titel endnu, men jeg synes, at I skal tage og præsentere det selv, gutter Det er noget rigtig godt musik, det her Det er noget, vi har hamret sammen Der er Tuba Der er Tuba Der er Harmonium Der er... Gong Gong, gong, gong. Det er Yndlingsklokken men man skal bare man skal bare lytte. Det er bare vigtigt at man lytter til tar tid. Først hør det en gang igennem på instrumenterne, hør det en gang igennem på teksten, hør det en gang igennem på samludet og blander det tænker over det. det. Ved du hvad? Jeg synes bare at vi skal tage og høre det. Tusen tak for i dag, Ida. Tak, tak. tak. Aqua Lakers 9 sange. Det er noget med 9-bedring. Hvad er det nye i det? Der er ingen nyheder. Der har vi gjort i Vendsyssel i juletid.